От розмістились, нарешті усі по місцях посідали. Тільки терсіт горлав ще один, язикатий без міри, В грудях багато у себе словес він беріг легковажних, Щоб по пустому і не до пуття нападати на державців, Тільки б своїми нападками викликать серед аргеїв сміх. Найпотворніший був він між тих, Хто під трою приходив, був клишоногий, коліно одне, мав кульгаве. Горбаті сходились плечі на грудях вузьких, голова гостроверха вгору здіймалась, волоссям ріденьким заледве укрита. Тяжко Ахіла ненавидів він, іще більш Одіссея, і лаяв їх завжди. Тепер же нещадно ганьбить на весь голос став Агамемнона, він богосвітло. Правда, Яхеї, в крайнем обуренні ремствувать серцем уже завзялися, цей же в словах ще прикріших почав Агамемнона лаять. Чим невдоволений знову, Атріде, чого ти ще хочеш? Міді вже повно в наметах твоїх. І жінок уже повно, бранок добірних, що їх тобі першому вої ахейські ми вибирать даємо, захопивши подолене місто. Золота знов тобі треба, щоб хтось із троянців комонних дав його в викуп за сина, що я, чи хто інший з ахеїв і з Іліона привів сюди, путами міцно зв'язавши. Чи полонянки нової, щоб в любощах з нею єднатись? Потай від нас захотів ти, не личить тобі задля неї буши вождем біду на синів накликати Ахейських. О, боягузині к чемні. ви, не Ахеї. Тож з кораблями додому вертаймо, його ж залишимо, здобичи тут біля Трої, втішатись. Нехай він побачить. Є йому поміч від нас яка небудь, чи, може, немає. От він сьогодні Ахіла, багато чим кращого мужа, тяжко зневажив, забрав нагороду його самовільно. Жовчі замало в Ахілових грудях, він надто терплячий. Ти бо інакше отріде, зухвалив в нині востаннє». До Агамемнона так поводатаря Люду лайливо мовив терсіт. Та враз Одісей підійшов богосвітлий, гнівно глянув з-під лоба і мовив до нього суворо. «Ме пусте, хоч ти й балакун голосистий, змовкний, один мені тут не смій нападати на державців. Більшої, бо, як кажу я, потвори нема серед смертних». Скільки за трідами їх не прийшло сюди, до Іліона? Отже, облиш язиком владущих плескать привселюдно, лайкою їх обкидать, стерегти від них день повороту. Справді ж не знає ніхто, як надалі обернеться діло. В щасті вертатись чи ні, синам доведеться, Ахейським. Ти ж тут сидиш і ганьбиш. Агамемно на сина Атрея, тим, що герої данайські йому вожаєві народів надто багато дають і прилюдно знущаєшся з нього. Отже, кажу я тобі, і слова мої збудуться справді, тілько но ще я тебе очманілим, як нині побачу, хай того дня голови водісея на плечах не стане, хай Телемаховим я вже більше не зватимусь батьком. Як не схоплює тебе, не зірву з тебе шато цих любих, плащих і тон твій, і те, що сором тобі прикриває. А самого з плачем до швидких кораблів не відправлю, з зборів прогнавши з ганьбою й побоями тяжко побивши. Мовлячи так, він берлом по плечах його і по спині бив, аж той і зігнувся і рясними умився сльозами. Зразу ж рубцями кривавими спина взялась від ударів берла того золотого. Увесь він аж сів з переляку, скорчився від болю і, дивлячись тупо, втирав собі сльози. Хоч і обурені ним, всі щиро сміялися з нього, і не один говорив, поглядаючи вбік бік на сусіда. Ей, хоч без ліку доблесних дій одісей учиняє, перший у добрій пораді і в подвигах збройних відважний, та між Аргеїв сьогодні він виявив доблесть найвищу. Тож Гарлаєвій на клепнику збив він усю велимовність. Серце зухвали вже більше, напевно, його не підбурить, так зневажати державців. Безличними лайки словами.